Ayuhai ikhwat fillah kita lanjutkan kembali pembahasan As-Siratul Nabawiyah dari kitab Al-Fushul fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karya Al-Hafidz Imamuddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Shahih bin Katsir rahimahullahu taala pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa semenjak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Al-Madinah itu Al Nabawiyah maka terjadi perjanjian, musalaha, muadah ah, antara kaum Muslimin yang dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaabila-kaabila Yahudi Banu Qainuqaa, Banu Nadir, Banu Quraidah dan mereka menetapkan perjanjian tersebut untuk saling berdamai dan tidak melakukan pertempuran di antara mereka. Dan di samping itu pula ada sebahagian meskipun itu lebih sedikit dibandingkan mayoritas orang-orang Yahudi. Ada sebagian kecil dari mereka yang akhirnya menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Al-Hafidh Minkathir Rahimahullah Ta'ala Wa akha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Bainal muhajirin wal ansar Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Mempersaudarakan Antara kaum muhajirin dan ansar Dan ini terjadi pada awal-awal Islam Fakanu yatawarathuna bihadal ikha' Dan ketika itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar mereka saling mewarisi di antara mereka. Jadi persaudaraan yang bukan hanya sekedar persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka ibaratnya seperti saudara senasab Si fulan dipersaudarakan dari kaum muhajirin dipersaudarakan dengan si fulan dari kaum anshar. Siapa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua orang dari muhajirin dan anshar sebagai saudara, maka mereka seperti orang yang bersaudara karena nasab keturunan. Sehingga apabila meninggal salah seorang dari mereka, maka berhak mendapatkan warisan dari saudaranya. Sampai seperti itu. Hal ini tujuannya adalah untuk semakin mempererat hubungan antara kaum muhajirin dan ansar dan terjadi taaruf yang sangat dekat di antara mereka dan kasih sayang di antara mereka. Fitnah il Islam ini pada permulaan Islam irusan muqaddaman al qarabah di mana mereka mendapatkan warisan dan ini lebih diutamakan daripada hubungan kekerabatan. Dari hubungan kekerabatan dan ini terjadi pada awal-awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka kaum muhajirin demikian pula dari pihak kaum ansar mereka menyambut dengan sangat baik sekali dari kaum muhajirin yang mana mereka meninggalkan negeri tanah air mereka. Dan mereka meninggalkan harta-harta yang mereka miliki di Makkah, sehingga mereka tiba di Madinah dalam keadaan tidak memiliki harta. Tentu mereka membutuhkan pertolongan. Dan mereka meninggalkan negeri mereka hanya mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sehingga mereka mengharapkan adanya bantuan yang banyak dari pihak kaum Ansar. Dan ternyata dari pihak kaum Ansar mereka benar-benar menyambut. Menyambutnya dengan baik. Dan mereka sama sekali tidak merasakan sempit dengan kedatangan saudara-saudara mereka ke Al-Madinatun Nabawiyah. Bahkan sebaliknya. Mereka merasa gembira. Mereka merasa ada yang menguatkan keislaman mereka. Sehingga berkumpullah antara kaum Muhajirin dan Ansar dan terlihat persaudaraan yang luar biasa di antara mereka kaum ansar secara khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbunna man hajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutuu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wamay yuqashu ha nafsihi faulaika humul muflihun Orang-orang yang mereka telah menempati Madinah terlebih dahulu dengan keimanan. Mereka sangat senang sekali dengan saudara-saudara mereka yang berhijrah ke negeri mereka. Dan mereka tidak merasakan sempit sedikit pun di dalam hati mereka. Dan bahkan mereka lebih mendahulukan saudara mereka dari diri-diri mereka sendiri. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, kebakilan maka mereka itulah orang-orang yang muflih. Orang-orang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang menunjukkan demikian besarnya pengorbanan para sahabat terkhusus dari kalangan kaum ansar dalam memberikan apa yang mereka miliki kepada saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Berkata As-Suhaili rahimahullahu taala dalam menjelaskan adanya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan ansar. Akhu baina ashhabihi li yadhhab anhum wa wahshatul ghurbah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara para sahabatnya dan ini tujuannya untuk menghilangkan e, perasaan jauh di antara mereka. Karena yang namanya seorang yang belum pernah berkenalan Ya Tentu masih merasa adanya eh, kekurang akraban. Maka untuk mendekatkan itu dan menghilangkan adanya perasaan-perasaan yang seperti ini, maka dipersaudarakanlah di antara mereka. Wa ita'annasu min mufarqatil ahli wal ashira dan tentu kaum muhajirin mereka butuh untuk mendapatkan hiburan disebabkan karena mereka meninggalkan keluarga dan kerabat mereka wa yashuddu azra ba'dhim sehingga sebagian mereka memberikan pertolongan kepada yang lain Falamma azzal Islamu wa ijtama'a ash-shaml wa dhahabat al-wahshatu abtal al Namun tadkala Islam telah menjadi kuat dan telah bersatu mereka dan sudah tidak ada lagi perasaan terasingkan di antara mereka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membatalkan hukum waris mawaris Setelah sebelumnya ditetapkan adanya hukum waris mewarisi di antara mereka. Namun setelah itu dibatalkan di dalam Islam wa ja'al al mukminina kullahum Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mu'minin. mereka seluruhnya adalah orang-orang yang bersaudara. Wa anzalad Allahu Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Yakni fit-tawadu diwasumurid-dawah, yaitu dalam hal saling cinta mencintai diantara mereka. Waktu label fit tidak dan mereka berselisih. Kapan permulaan diadakannya mu'akhal itu? Persaudaraan diantara kaum muhajirin dan ansar. Ada yang mengatakan setelah hijrah lima bulan setelahnya. Ada yang mengatakan sembilan bulan setelah hijrah. Ada pula yang berpendapat pada saat dibangunnya masjid maka dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan Nuswa'il ini dinukil oleh Al Hafidz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala'ainhu beliau mengatakan, "Qad halaf Rasulullah Shallallahu Alaihi, wa ala alaihi Wasallam 'abain Quraisyin wal Ansar fi dhari." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara kaum Quraisy dan Ansar di rumahku ini. Disebutkan dalam berat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala kulli batnin uquluhu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan atas setiap batn, yang dimaksud batn ini ia yani sejenis perkumpulan kabilah. Cuma istilah baton baton itu lebih uh, kecil, ya. lebih kecil ruang lingkupnya dibandingkan kabilah. Nah, jadi di sana ada tingkatan-tingkatan. Kabilah -tingkatan. itu perkumpulan yang besar. Ya, misalnya kabilah Aus, kabilah Khazraj. Nah, dari kabilah ini di bawahnya itu ada cabang-cabangnya lagi, ada furohnya. Ya, cabangnya itu ya, batun ya, Batun Ada istilah batun Batun ini lebih sedikit pengumpulan Dibandingkan qabilah Di bawahnya lagi Al-fakhir Al-fakhir ini di bawahnya al-batun nah, Jadi ini istilah Yang masyhur di kalangan mereka ya, Kalau kita ingin memberi permisalan Untuk mendekatkan Seperti misalnya uh, Kecamatan Ya Kecamatan ini kumpulan yang besar. Kecamatan di bawahnya itu ada beberapa kelurahan, ya sekian kelurahan di satu kecamatan. Satu kelurahan ada beberapa apa RT, ya, RT misalnya. Nah ya kurang lebih seperti itulah. Nah demikian pula kabilah ini Kabila di bawahnya Baton di bawahnya Fakih. Nah, nah. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan setiap batun uquluhu al uqul jama' dari al aqal yang dimaksud pembayaran diat pembayaran diat dalam artian tetap diperlakukan adanya diat apabila ada seorang yang melakukan pelanggaran antara satu dengan yang lainnya tsumma kataba kemudian beliau menetapkan annahu la yahillu li muslim ayya tawalla maula rajulin muslim bighairi ghairi Kemudian beliau menetapkan bahawa tidaklah dihalalkan bagi seorang muslim untuk menisbatkan maula kepada muslim yang lainnya tanpa izinnya. Sebab asal hukum maula adalah orang yang membebaskan budak. Siapa yang membebaskan budak maka dialah yang disebut maula dari orang yang dibebaskan tersebut. Tidak diperbolehkan istilah maula itu dipindahkan kepada yang lain. Misalnya dikatakan kepada Uh, orang lain yang dia bukan yang membebaskannya dikatakan maula ini tidak benar ya innamal wala'u liman a'taqah sesungguhnya maula itu dinisbahkan pada siapa yang yang membebaskannya dari ibnu abbas radhiyallahu taala anhum ketika beliau menjelaskan firman Allah tabaraka wa taala wa likullin ja'alna mawali ay qala Ketika beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi setiap. Masing-masing mereka kami menjadikan mawali. Maula-maula. Maksudnya wartha. Wartha. yaitu saling mewarisi di antara mereka. Ini pada awal permulaan Islam yang kita sebutkan tadi. Ketika terjadi persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Walladhina aqadat aimanukum. Fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang telah ditetapkan dengan perjanjian-perjanjian kalian yaitu untuk saling bersaudara maka berikanlah bagian kepada mereka qala kata Ibn abbas kan muhajirun Lama qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa al-madinah Kau muhajirin ketika mereka datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam di kota al-madinah waritsal muhajirul ansari duna dawi rahimih orang yang dari kalangan muhajirin ini berhak mendapatkan warisan dari orang anshar tanpa diberikan kepada kerabat-kerabat yang lainnya bayangkan saking dekatnya itu persaudaraan yang ditetapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi persaudaraannya dengan kerabatnya sendiri sehingga kalau orang ini yang dipersaudarakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal yang mewarisi adalah muhajirin bukan kerabatnya ini pada awal Islam ya lil ukhuwah allati akhana Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum disebabkan karena persaudaraan yang ditetapkan nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka falamma nazalat walikun linja'alna ja'alna mawali nasakhat au nusikhat maka tatkala turun firman Allah subhanahu wa taala dan masing-masing dari mereka kami jadikan Mawali, ada pewaris-pewaris harta sendiri maka dihapuslah hukum persaudaraan yang menyebabkan adanya saling mewarisi tersebut ثumma qala kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala waladhina aqadat aimanukum dan yang telah ditetapkan perjanjian adanya persaudaraan diantara kalian maka yang dimaksud ayat ini kata beliau illa annasr wal rifadah wal nasiha. Kecuali yang dimaksud di sini adalah pertolongan, persoran dalam hal memberikan pertolongan, bantuan. Ya. Demikian pula uh, arifah ar dah, arifah dah itu bantuan, ya semacam bantuan. An nasihah demikian pula nasihat. Waqadzahah balmiyarah. Adapun hukum mewarisi sudah tidak ada lagi. Waiyusi lahu. Namun masih ada cara yang lain, yaitu wasiat wasiat. Adapun hukum waris mawarisi sudah tidak berlaku lagi. Namun yang ada adalah wasiat. Dia boleh memberikan wasiat kepada saudaranya dari kalangan muhajirin sebelum dia meninggal yang mengatakan untuk saudara saya fulan mendapatkan bagian sekian. Adapun warisan sudah tidak lagi berhak untuk mendapatkannya karena tidak adanya hubungan kekerabatan. Nah, Hadith ini diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Qalatil muhajirun berkata kaum muhajirin, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Ma ra'ayna mithla qawmin qadimna alaihim ahsana bazlan min kathir, Wala ahsana muasatan fi qalil, Laqad al almu'na wa ashrakuna fil mahna, Kata kaum muhajirin, wahai Rasulullah, kami tidak melihat seperti kaum ini. Kami datang kepada mereka. Mereka telah berbuat banyak dari kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Ya. Dan mereka tidak sedikit dalam memberikan bantuannya kepada kita. Sungguh mereka telah mencukupkan kami. Kata kaum muhajirin. Ya. Dan sungguh mereka telah memberikan Uh, sesuatu yang yang memperbaiki kehidupan kami al-mahna wa ash fil mahna yang dimaksud mahna yaitu sesuatu yang mencukupi kebutuhan memperbaiki kondisi perekonomian mereka jadi betul-betul dilayani oleh kaum anwar sehingga kaum Muhajirin merasa bahawa mereka tinggal di negeri mereka sendiri mereka tidak merasa terasingkan kenapa karena saudara-saudara mereka dari kelakuan memberikan apa sahaja mereka butuhkan. Nah, sampai mereka ingin tempat tinggal, diberikan tempat tinggal. Mereka menginginkan berbagai macam kebutuhan yang mereka butuhkan dalam rumah tangga diberikan, subhanallah. Sehingga kata kaum Anshar sudah cukup. Mereka ini sudah berlebihan dalam memberikan pelayanan kepada kami. Sampai kaum Muhajirin mengatakan faqat khasyina ayadhhabu bil ajri kulli. Sampai kami khawatir wahai Rasulullah mereka telah membawa seluruh pahala. Kami sudah tidak kebagian lagi. Mereka telah membawa seluruh pahala. Kami sudah tidak kebagian lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalah, oh tidak demikian. Ma'athnei tum alehim bihi wada'au tumullah." Soalnya, Kalian bisa mengimbanginya dengan apa? Ketika kalian memberikan pujian kepada mereka dan kalian mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan mereka. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafiu Fa'in in lam tukafiu fada'ulahu hatta zanantum annaka qad kafatahu Barang siapa yang berbuat baik kepadamu maka balas dia Jika kamu tidak mampu balasnya maka doakan dia maka berdoa itu ya mengimbangi apa yang diberikan dari berbagai kebaikan-kebaikan secara materi kepada kita Ya coba lihat demikian sungguh nya ya mereka kaum anshar dalam memberikan pelayanan kepada kaum muhajirin nah mereka tidak memikirkan ini orang siapa datang dari jauh masa saya kasihkan sekian harta mereka tidak memikirkan itu yu'thiruna ala anfusihim walaupun bagi mereka mereka mendahulukan saudara mereka dari kaum muhajirin meskipun mereka sendiri butuh bukannya mereka enggak butuh butuh pengorbanan kaum Ansar. masyaallah ikhwah rahimakumullah ya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata berkata kaum Ansar. Iqsim bainana wa bainahum an nah sampai kaum Ansar mengatakan kalau begitu bagi antara kami dengan mereka pohon-pohon kurma ini bagi dua luar biasa nah Qala la ka tablihuh tidak Qala yakfunana almu'nah mereka sungguh telah memberikan kecukupan kepada kami wa yusyriku wa yusyrikuna dan mereka mengikutkan kami dalam memperoleh hasil buah ya kurma dan yang lain sebagainya Qalu sami'na wa ata'na amsara kami mendengar dan kami taat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin al rabi Al-Ansari. Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin rabi dari kaum Ansar. Maka Sa'ad bin rabi memanggil saudaranya Abdurrahman bin Auf Fagrazo'alaihi ayunasifahu ahla wa maala Dia mengatakan pada Abdul Rahman bin Auf, Wahai saudaraku, saya ini orang mengetahui bahawa saya orang paling banyak hartanya di Madinah ini. Saya ingin memberikan setengah harta kepadamu. Luar biasa, setengah harta. Nah, dan saya punya dua istri. Kamu silahkan lihat mana yang kamu senangi. Saya akan ceraikan lalu saya nikahkan untuk kamu. Jadi, siapa yang bisa mengalahkan pengorbanan kaum Anshar dalam menanamkan persahabatan, bukan hanya persahabatan, persaudaraan sampai setingkat ini, harta dibagi dua. Ingin diberikan istrinya. Luar biasa. Nah. Kira-kira apa jawaban Abdul Rahman bin Auf? Oh iya, jazakallahu Mana semuanya? Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Apa kata beliau? Barakah Allahulah kafiyahlik wa malik. Semoga Allah memberkati kamu pada keluarga mu dan hartamu. Dullah ya. ni alasuk. Jadi beliau menolak setengah harta itu. Tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku di mana pasar. Subhanallah. Menunjukkan keahlian beliau dalam berbisnis, ya. berdagang. Lalu kemudian beliau pun datang ke pasar dan mencari, ma'isyah. farabah shay'an min akhtin wasamakablium mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, yang banyak dari akhtin samin, susu yang dipadatkan samin, iaitu yani kebutuhan kebutuhan pokok mereka. Farahul Nabi sallallahu alaihi wasallam baga'iyam wa alaihi wasru min sufrah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman beberapa hari setelahnya dalam keadaan sudah ada bekas uh, sufrah. ada kekuning-kuningan di bahagian tubuh beliau. Nah dan ini biasanya tanda yang aneh ya biasanya kebiasaan mereka yang menunjukkan bahawa seorang baru saja menikah itu diberikan sesuatu yang harum ya wangnya wangnya yang ada warnanya warnanya warna sufrah kuning-kuningan dan yang semisalnya dan itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya mahyam ya abdurrahman ada apa dengan mu ya abdurrahman ini apa yang kamu lakukan ya ada yang aneh dari penampilanmu ala Rasulullah tazawwajtum ra'atan minal anshar maka beliau mengatakan wahai Rasulullah aku telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan anshar Kata, fana fiha. Apa yang kamu berikan dari mahar? Fakala ya. waznu nawati min zahab. Nah, sekian ya, timbangan dari uh, emas. Ya. Jadi satu biji emas sekian beratnya. Jadi luar biasa dari hasil dagangnya beliau, hasil bisnisnya beliau. Beliau menikah sampai beliau memberikan mahar dengan emas faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan awlim walau bisyah ya, laksanakanlah walimah perayaan pernikahan meskipun dengan seekor kambing ah ini sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan akhann nabiyu bain Abi Ubaidah wa bain Abi Talha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abu Ubaidah dan Abu Talha. Dalam yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda dari hadis Abu Jahjah dalam riwayat Bukhari dari hadis Az-Zubair bin Al-Awwam. "Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kami ayat." Kami sekalian kaum Quraisy dan Ansar wa ulul arhami ba awla bi ba dan orang-orang yang ada hubungan kerabat itu lebih utama Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain turunnya ayat ini maka dibatalkanlah hukum saling waris muarisi antara kaum Muhajirin dan Ansar kata Zubair wadhalik an n mashrak Quraisy lama kudimna al Madinah kudimna walam walala kami orang-orang Quraisy. Tatkala kami datang ke kota Madinah. Kami datang ke Madinah dalam keadaan kami tidak memiliki harta. Fawajadnan ansara ni'mal ikhwan. Lalu kami mendapati kaum ansar. Ternyata mereka adalah saudara-saudara yang terbaik. Fawakhainahum wawarathnahum. Maka kami pun menetapkan persaudaraan dengan mereka. Dan kami saling mewarisi dengan mereka. Fa'ako Abu Bakr radhiyallahu anhu khari jatam nazayt. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin bin Zaid. Umar Abdul Khattab dipersaudarakan dengan fulan. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan fulan. Dari Banu Zuraiq bin Sa'ad az-Zarqiy. Wa yaqulu ba'dunnasi ghayran dan yang lainnya dipersaudarakan dengan yang lainnya pula. Nah, kata Az Zubair aku pun dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Lalu aku mendapati ya, beliau memiliki senjata-senjata yang banyak yang belum memiliki. Fa wallahi ya bunai lalu dia mengatakan pada anak-anaknya demi Allah, "Lau mata yauma idzin al-dunya ma Kalau seandainya kebin Malik ketika itu meninggal tidak ada yang mewarisinya kecuali saya. Hatta anzal Allah Taala hadhihi al-ayah fiina Quraisy wal Ansar khassatan faraja'na ila sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Sehingga kami pun kembali kepada hukum-hukum waris di antara kami yaitu mereka yang memiliki hubungan nasab dan dibatalkan saling waris mawarisi antara kaum Muhajirin dan Anshar. Ini terjadi pada awal-awal Islam. Ya, sehingga kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Madinah mereka tidak merasa terasingkan. Mereka hidup seperti di negeri mereka sendiri. Meskipun dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Namun dengan uh, kesungguhan dan niat yang tulus dari kaum ansar dalam persaudaraan mereka dengan kaum muhajirin. Maka semakin eratlah persahabatan mereka dan persaudaraan mereka. وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana baik sampai di sini ayo ikhwah semoga apa yang kita jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizukumullah